să citim și să înțelegem Biblia. Meditații la cartea Faptele Apostolilor, scrise de Nicolae Moldovianu. Care te bucuriei, care te avești bune. În Harul veșniciei, Duhul nostru pune. Cartea lui Iisus, El mi-te-a adus, Să sădești noi, Harul vieții noi. verset din cartea Faptele apostolilor. Teofile, în cea dinteică cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. Majoritatea cărților care alcătuiesc Noul Testament sunt adresate cuiva, unei persoane credincioase, de exemplu Timotei, Tit, Filimon, aleasa doamnă Gaiu sau unei biserici, Roma, Corint, Efes, etc. Sfântul Luca adresează această a doua carte a sa, prima a fost Evanghelia, lui Teofil. Cine a fost acest Teofil nu știm sigur. Unii cercetători mai îndrăzneți, dar fără niciun temei, au spus că nu este vorba de o persoană, ci de un nume fictiv, care cuprinde pe toți cititorii credincioși care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Teofil în limba greacă înseamnă iubitor de Dumnezeu. E adevărat că în înțeles duhovnicesc Dumnezeu se adresează în scris numai celor care cred în El și îl iubesc, numai iubitorilor de adevăr. Ei pricep Lui și le pot spune pe înțeles și altora. Dar aici pare să fie vorba de o persoană cu numele Teofil. În prima carte, Evanghelia după Luca, în introducerea pe care o face, Luca scrie, prea alesule Teofile, Expresie folosită ca un titlu pentru mari dregători din acele timpuri. Înțelegem de aici că Teofil a fost o persoană de rang înalt, față de care, după ce a devenit creștin, deci frate cu Luca și cu toți credincioșii, zidul despărțitor de rang dispăruse. Credința adevărată duce la pocăința adevărată, care lucrează în om prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, lucrează nașterea din nou. Cel născut din nou nu mai ține la cele vechi, ci toatele le apădă și le socotește ca un gunoi. Așa le pădat Teofil rangul când se afla între frați. În trupul lui Hristos, toți credincioșii sunt egali. Smerenia și buna cuvință însă îi învață și pe cei cu rang și pe cei fără rang să se poarte frumos unii cu alții ca în fața Domnului Isus. Cei din tâi să nu pretindă, cei din urmă să nu se încreadă. În cea din tâi carte a mea am vorbit despre Isus. Ce poate fi mai frumos, mai înălțător și mai necesar ca acest lucru? În cea din carte Isus, în cel din gând să fie Isus, în cea din vorbă să sune Isus, în cea din tâi faptă să fie înălțat Isus și aceasta nu numai în cel din tâi ceas al dimineții, ci toată ziua și în tot timpul călătoriei noastre pe pământ trecând așa în veșnicie. Iată ce înseamnă a fi creștin, ce înseamnă a fi mireasa lui Hristos. Dragoste îi place să gândească și să vorbească despre obiectul ei. Nu poate fi altfel. Am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. Ce mare adevăr! Dacă am vorbit mereu despre tot ce a făcut și a învățat Isus. De câte greșeli și rătăciri și de câte neînțelegeri am fi păziți noi, credincioși, în trecerea noastră pe pământ. Atunci am lăsat la o parte și tradiția și datinile și felul de a fi al fiecarei grupări religioase și ne-am unit într-o dulce părtășie, întemeiați pe tot ce a făcut și a învățat Isus. Să nu credem că tot ce s-a adăugat la lucrarea și învățătura Domnului Isus, la cele scrise în Noul Testament, a folosit vreodată la mântuirea sufletelor, la zidirea trupului lui Hristos și la biruința adevărului în lume. Frații mei, nu vă lăsați înșelați de mincinosul diavol, să învățăm zilnic adevărul acesta, să nu lăsăm nimic din tot ce a făcut și a învățat Isus, ci să împlinim și să mărturisim cu credincioșie și cu foc în orice timp. Și în orice loc. Tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni Domnul Isus a început lucrarea și învățătura, dar urmașii lui trebuie să ducă mai departe până la marginile pământului și până la sfârșitul viacului ceea ce a început el. Numai lucrările sfârșite au valoare înaintea lui Dumnezeu. Numai copilul care crește până la statura de om mare poate fi destoinic pentru orice lucrare bună. Cel neprihănit, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Zicea Domnul Isus: cine va crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Ioan 14 cu 12 Adevărul acesta s-a văzut în ziua mii, când, la vorbirea lui Petru, trei mii de suflete s-au întors la Dumnezeu. Să facă și să învețe pe oamenii. Iată aici alt mare adevăr. Înti facem, apoi să învățăm pe alții. Fapta trebuie să fie cu un pas înaintea vorbirii, adică a învățăturii. Acesta este învățător adevărat, la care mai întâi vorbește viața și apoi limba. Subiectul cărții Faptele Apostolilor este Isus, ce a început el să facă și să învețe pe oameni și Isus care continuă să facă și să învețe prin toți urmașii săi, Până la sfârșitul viacului. Versetul 2 din capitolul 1 De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lesese. Viața și lucrarea Domnului Isus Hristos nu sunt numai până la cruce și la mormânt. Aceasta este doar prima parte și se continuă după înviere și mai ales după înălțarea la cer. După ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor. Deși Domnul Isus, după înviere, dăduse direct poruncile sale apostolilor, aici se spune că au fost date prin Duhul Sfânt. Din aceasta înțelegem că lucrarea Domnului Isus este una și aceeași. În timpul trăirii sale în trup omenesc, Domnul Isus era mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, era plin de Duhul Sfânt. De aceea poruncile și învăzăturile pe care le-a lăsat el apostolilor au fost date prin Duhul Sfânt. După ziua 50, Duhul Sfânt nu va fi decât continuatorul lucrării Domnului Isus, căci el, Duhul, va lua din ce este al Domnului Isus și va descoperi apostolilor, după cum scrie în Ioan 16 cu 14. Tot ce a făcut și face Domnul Isus, face prin Duhul Sfânt. De aici învățăm adevărul că lucrările noastre sunt adevărate și folositoare numai când sunt făcute prin Duhul Sfânt. Un gând duhovnicesc. Te înalți cu adevărat la cer numai după ce prin Duhul Sfânt rânduiești totul în legătură cu pământul. Dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Este vorba aici despre cei 12 apostoli pe care îi alesese Domnul Isus. Numai cine este ales de Domnul Isus, este apoi trimis în lucrarea Lui. Și ca să fie cineva ales, trebuie să aleagă și El cu toate ființa și cu lepădarea de sine pe cel care L-a ales să aleagă adevărul Lui, felul Lui. Maria a ales pe Domnul care a ales-o, după cum scrie în Luca 10, cu 42. Versetul 3 din capitolul 1 după patima lui, li s-a înfățișat prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În primele 11 versete ale cărții Faptele Apostolilor sunt arătate patru momente din viața Domnului Isus Hristos. Patima lui, învierea lui care au o mare însemnătate în toată lucrarea de propovăduire a apostolilor. Versetul de mai sus amintește două din cele patru momente. Patima și învierea Domnului Isus. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să poată muri pentru mântuirea noastră, dar moartea nu putea să-L țină pe Cel ce este Dumnezeu din veșnicie. După patima lui, li s-a înfățișat viu. Deci întâi Domnului Isus și apoi urmează învierea lui și toate celelalte, fie în legătură cu El, fie în legătură cu noi. O, de am înțelege acest adevăr!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 Marea dovada a învierii sale s-a făcut prin faptul că el s-a arătat viu ucenicilor timp de 40 de zile mâncând și bând cu ei. Numărul de 40 are o deosebită însemnătate în simbolica biblică. Arată starea de maturizare a omului, a unei lucrări sau a unei împrejurări sau perioade. Cele 40 de zile au fost pentru ucenici una din cele mai fericite perioade, căci deși erau un trup de carne, aveau părtășie cu Hristos cel Înviat. Această perioadă, după cum se vede din cele scrise în Evanghelii și în Cartea Faptele Apostolilor, n-a fost o locuire permanentă a Domnului cu ucenicii, ci li s-a arătat deseori timp de 40 de zile. Apărea un timp, o oră poate, ca să-i învețe ceva și după aceea se făcea iarăși nevăzut. Despre ce a vorbit Domnul ucenicilor săi? Păreri sunt multe. Gnosticii spuneau că în acest trup Domnul Isus le-ar fi lăsat ucenicilor unele învățături tainice, pe care Noul Testament nu le arată, iar ei sunt păstrători acestor învățături. Alții spun că în timpul celor 40 de zile, Domnul Isus ar fi dat apostolilor învățături cu privire la ierarhia bisericii și la sfintele taine. Păreri și păreri Domnul Isus nu putea da învățături care ar fi contrazis învățăturile spuse de el mai înainte, cum ar fi de pildă ierarhia. El zice, mustrând pe ucenici, domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din între voi să vă fie rob. Matei 20, 25-27 sau Luca 22-26 să vă fie ca cel mai mic. Iar cu privire la cele șapte taine, nu se amintește în Noul Testament cuvântul taină la vreuna din ele. Cât despre botez și frângerea pâinii, cina Domnului, însuși Domnul Iisus a dat învățături lămurite, dar nu ca niște taine, ci ca rânduieli bine precizate. Citind cu atenție versetul, înțelegem subiectul vorbirilor Domnului Iisus cu ucenicii în timpul celor 40 de zile. Vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, adică îi pregătea în vederea lucrării pe care aveau să o facă. Nu era vorba despre lucruri noi sau descoperiri noi care nu s-ar fi găsit scrise în Sfintele Scripturi, ci pe bază de fapte el îi făcea să înțeleagă bine. Despre împărăție el vorbise chiar de la începutul lucrării sale și apoi în multele sale pilde. Vo va fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, le-a spus el în ucenicilor, Marcu 411. cu El îi învăța mai mult despre natura ei ca o împărăție a Harului în această lume și a slavei în viacurile viitoare. De fapt, Domnul Isus este una cu împărăția sa. Acolo unde stăpânește El este împărăția sa, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o comunitate, fie în cer, fie pe pământ. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, scrie în 1 Petru 3 cu 15. Moartea și învierea Domnului Isus au fost temelia dovezilor sale pentru întărirea credinței ucenicilor săi în persoana sa, ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, în adevărul cuvântului său propovăduit și în făgăduințele sale de viitor. Și noi, urmașii Mântuitorului nostru, putem fi dovezi puternice în mărturia pe care o depunem pentru El, dacă răstignirea firii noastre pământești și învierea noastră la o viață nouă în Hristos sunt realități puternice în trăirea noastră zilnică. Altfel nu. Toată învățătura noastră bună nu are nici o putere de convingere pentru cei din jur. Domnul Iisus trebuie și azi să fie înfățișat viu de toți urmașii lui adevărați înaintea oamenilor și să le vorbească numai despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Alt gând, după orice pătimire, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să se înfățișeze viu în fața oamenilor, adică întreg și plin de viață nouă și așa să le vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Sunt necesare dovezile adevărului în lumea minciunii, Altfel n-ar fi încununat cu biruință, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Numai cel înviat din moartea păcatului, care locuiește în locurile cerești în Hristos Isus, poate să vorbească despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, pentru că numai El cunoaște această împărăție și lucrurile din ea.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 pur tu lumina vieții ce lei ne apusem mânghere suflet durerea mea du tu lumina vieții Neapuze, în suflet, pururea mea, și alea, de la tronul milei Se revarsă plin Și-o adâncă pace inimă se lață Este sufletința Doar n Ali, show a little patience. Your heart is La plinirea vremii va-nceta durerea, Căci la toate, Doamne, Tu ai putut După suferință vine mângâie, Dopchi le ya ta f